Batalion de marși Pista 13 La îmbrăcăminte și ochi păreau gemeni, în rest mutrele erau deosebite, însă ochii cenușii inexpresivi spre delitori. Pe cap pălării moi cu borurile lăsate în jos pe care cei doi nu se grăbiră deloc să le scoată. Haine lungi de piele cenușii pe corp încheiate până în sus. În picioare pantofi butucănoși, marul închis scârțăitori. Ce pofteți domnii, lătrădor nemodificându-și poziția? Mai greu de zis, răspunse cel care se numea Katz, întorcându-se spre coechipierul său îl arătă pe Dorn. De fapt, ce poftim, Schröder? Poate să stăm nițeluși la atacurile cum nea lui, rânjind numitul Schröder. Ai ceva de băut? Houtfelbebel. Năuc, no, Dorn se uita la cei doi. Simțea că va urma ceva tare neplăcut, dar nu voia să capituleze. i puteau reproșa, fie ei și de la poliția secretă. Căs de colo, o ghicise din primul moment, dar se simțea cu cugetul perfect curat. Se ridică fără grabă, se rezemă de perete și închise pe jumătate ochii. Aici nu avem decât apă, dar la popotă puteți găsi bere. Amiral de apă dulce, spuse cam anapodaș rădăr, în orice caz nu-ți mai ține copitele pe masă. E un bun care aparține statului. Dar, în definitiv, voi ce vreți, țipă dorn scos din sărite. Ce caută aici niște civili? Cei doi schimbare între ei un zâmbet plin de subînțelesuri. E un băncos, ce zici cați? Un băncos, gras și tâmpit cât cuprinde. Era mai mult decât don putea suporta. Se umflă, mai mai să pleznească. Deveni stacojiu, își înghiți saliva și se porni pe înjurat. Răcnic cât îl țineau bojocii, bătut din picior, amenință cu stâlpul de execuție, cu închisoarea, cu frontul de est, cu batalionul disciplinar, cu toate casnele iadului. Când în sfârșit se opri ca să-și tragă sufletul, constată cu stupoare că nu impresionase cât de puțin pe cei doi civili și că aceștia se distrau de minune, urmărindu-i accesul de turbare. „Șefu, fumez niște trabuce pe cinste, făcuși rădăr arătând spre țigara maiului, pe care Don continua să o țină între degete. Fete rapid cu un ancoace”. Rapid șefu”. Când mai vedea ceafa, zbieră exasperat Don, ajunge și apăsă pe soneria de alarmă ca să cheme garda. Vita asta încălțată îi cheamă acum pe arcașii regelui. Îi zbucnii râs numitul cați. Pentru ce? Pentru că am poftit la un trabuc? Ascultă-mă, îi troacă plină cu ciorbă. Avem nevoie de o masă, de o mașină de scris, de trei scaune și de două lămpi cu becuri de 500 de vați. Ne mai trebuie trei caftanji. dar din ăia-i care bat și nu pricep nimic. Găsește-i la repezeală și ne mai trebuie unul, dar unul dur de tot, din ăia care se pricep să și ștreangul prin pușcăriile voastre. Don base ochii nevenindu-i să creadă ce i-auzeau urechile. Ce anume vă trebuie, îngăimă el?" Complet idiot suspină Schröder. N-am spus de la bun început că e idiot din naștere." Amicala la discuție fu întreruptă de apariția gărzii comandate de un sergent major. Uite că ți-a venit și garda," spuse Katz, nu întorcând nici măcar capul. Hai, să te vedem ce faci." Da, da, șefu, chicotii Schröder, acuiacu." Don înghițit de câteva ori în sec, apoi se porni pe răgnit. Cărați-vă de aici, neisprăviților! Marș din ochii mei!" Sergentul major mormăi ceva despre alarmă și consemn, Cretinilor zbieră Don, pomenind după bunui obicei și de batalionul de marș și de frontul de est. Sergentul major și soldații săi dispărură, fiind convinși că majorul Don înnebunise subit. Perfect spuse cați, acum hai să ne jucăm nițel." Dar unde crezi, mugidon, să mănânc mai mult ca oricând cu un buhai furios?" Că-ți nu se grăbi cu răspunsul. Scoase din buzunar un teanc de hâptit și le înșiră pe masă. Află că știm foarte bine unde ne aflăm, nu-i așa șrădăr, catadixi el în sfârșit să vorbească. Ce facem cu el? Cu mine n-aveți ce face, sărățoii dorn, dar fără să fie prea sigur că lucrurile stăteau într-adevăr așa. O undă de frică îi se strecurase în suflet și începuse chiar să se teamă de-a binelea. Prea vorbeau în dodii tipii ăștia. S-ar putea să te invităm până la noi și să-ți lustruim nițelul și bucile alea grase, până o să poți fierbe ouă la ele. De unde crezi că suntem? E mult prea tolomac ca să ghicească. Mărturisește, băi, că ești un cretin. Dacă nu vă cărați, izbucnit don la capătul răbdării, îl chem pe comandant și atunci să văd ce mutre o să faceți. Cei doi se porniră pe râs. Facem ceva pe comandantul tău. N-are nici cel mai mic chef să ne cunoască. Ce-i nebuni să-și pună așa din senin curul la bătaie? Cați, ocoli masa și se instală pe jilțul lui Don. O să avem nevoie de scaunul ăsta, clar? Uite ce scaun de ofițer și-a judecat arzanul ăsta numai o sânză. Dacă-i e cretin, făcuș rădăr și trimise un scuipat pe dușul meu cu alcără ilustru, haut fel vebelul se mândrea atât de tare. Apucăturile lor grosolane îl făceau pe Don să turbeze, dar se abținu de la orice fel de protest. Remarcase niște umflături suspecte în dreptul subțioarei stânci, sub pielea a mantalei. Cobur de umăr, ghici el, calibru mare, infecții stipi. Identitatea vizitatorilor săi îi devenea din ce în ce mai limpede. Sunteți de la gestapo? întrebă el cu glas dintr-o dată îndulcit. Cei doi pufniră în râs, de parcă ar fi auzit ceva neasemuit de comic. Căți, chicoti, ești iute la mânie, mă jur pe Dacau că ești iute. O să ai o viață frumoasă și îndelungată, firește, dacă apuci să trăiești. Acum însă avem câteva mici chestiuni de rezolvat împreună. Sunteți de la Gestapo? Repetă el întrebarea. Exact, confirmă Schröder. Ca și cu mine, suntem de la RSHA 42A și murim de poftă să stăm puțin de vorbă cu tine. Ești un tip mare, ai pus în mișcare cea mai formidabilă problemă judiciară la ora actuală. Valul de asasinate de la închisoarea militară Torgau. Un nou scuipat ateriză pe scândurile lucioase ale dușumelei. Donul privi reprobator și îi spuse, ce bădăran, să scui pe dușul meu mea câtă nesimțire. Cați ridică un deget, ia cheamă-l încoace peșturul al tău să ne povestească și nouă liniște. Cam cum se sugrumă oamenii pe aici, pe la voi? Vă referiți cumva la asasin? Vizibil nervos, Don freca între degete un creion. Exact, chiar dacă ne distrăm de minune în societatea ta, nu pentru asta am făcut atâta drum fel, Weberul șterse cu mâne ca vestonului sudoarea care îmbrobonii se fruntea, simțind cum și mațele lui manifestă neliniște. O să se lase cu bubuială," își spuse el. E imposibil," articulă el cu greutate. Ce anume e imposibil? Nu-l puteți vedea pe criminal. A fost executat azi dimineață." Domn schiță un gest cu mâna, împușcat și incinerat. Totul e acum încheiat. Schröder se ridica alene de pe scaunul pe care se instalase. Ascultă băieții că în chestii din trastea nu suport glumele. Nu alea bune și nici ale proaste. Ne anunț, deci, că l a executat pe ucigaș. Prin urmare, ai sabotat ancheta noastră privind o crimă împotriva siguranței statului, încălcând în același timp paragraful 1019 din codul penal. Știi ce înseamnă asta? Că o să fim nevoiți să te atârnăm într-unul din cârligele măcelăriei din Plotânzei. Doamne era lac de nădușală. Eu n-am dat niciun ordin, pe mine nu mă privește. Eu nu fac decât să întocmesc hârtiile necesare. Întocmai, tu întocmești hârtiile. Îl apucă pe dorm de un nasture al vestonului pe care a început să-l răsucească în stânga și în dreapta. Dacă nu ne poți procura criminalul, o să stea agățat în cârlig. Descurcă-te! o fi semnat în cel puțin 20 de locuri, ce zici, Sherlock Holmes. Ai anchetat? Ai elucidat? Ai descoperit? Ai obținut mărturisiri, Ai fost genial? Dar acum, geamandură, curahat, ai să ne prezinți la iuțeală, peticălosul care a gătuit un gardian. Ne trebuie un asasin. Ce fel de asasin? N-are importanță, dar cu mâna goală nu plecăm. Bagă-ți asta în tărtăcuță. Don deschidea și închidea gura ca peștele pe uscat. Creierul nu mai funcționa. Să-mi pierdut, gândea, pierdut. Urmează batalionul de maș, direcția frontul de est. ar viermi pe pe janghinosul ăla de el, Gustaf, un nenorocit. Un terchea-berchea care și în viață și după moarte n-a știut decât să aducă belele pe capul oamenilor. Se mai domoli însă amintindu-și că el îl adusese aici pe Ian Gustaf, halal inspirație. Pe front, contra rușilor, acolo era locul lui Ian Gustaf. De acum înainte însă s-a terminat cu slăbiciunile. Vor vedea ei cum se poartă un adevărat haut, fel -webel. Gata cu familiarismele și înțelegerea față de subalterni, ba chiar și față de superiori. Nu o să se mai lase dus de sentimente. Va fi dur, dur precum oțelurile crup. Fără să-și dea seama, Don se autoaproba, dând energic din cap. Decizia fusese luată. Schröder se apropie de el ca o fiară sigură de prada ei și îl împunse în piept cu un deget nu tocmai curat. Acum mișcăți corul. curul, n-avem timp de pierdut. Am venit să facem curățenie în cocina asta voastră. În ce te privește, totul e clar. Avem celule pregătite, una pentru năpârca aia de comandant și alta pentru șeful tău de sector, caragiosul la de maior. Cații își bucni într-un hohot de râs, Schröder îl limită, numai lui Don îi cam falca. Brusc, gesta poviștii se opriră din râs devenind ca de gheață. Așează-te acolo, ordonă Caț, arătându-i taburetul din mijlocul încăperii. Un taburet ordinar pentru trupeții de rând pe care el, Don, nu se mai așezase de 18 ani. Din clipa asta ești arestat. Don simți cum inima încetează să bată, se și vedea deținut la Glaț, spălându-și și executând tot suiul de alte munci umilitoare, destinate doar unor ciurucuri. Un alt gând și mai atroce îi trecu imediat prin minte, făcându-l să se cutremure. Dar dacă va fi închis chiar aici, la Torgau, printre pușcărie și care îl cunoșteau ca Haut, fel Weber, se scutură ca de friguri. Numele, prenumele, vârsta, religia, ordonă cați care se apucă să redacteze un raport, munca lui preferată. Raportul se dovedi lung, cu cinci masive capete de acuzare. Sabotaj, conducere ilicită a unei anchete, acțiune judiciară ilegală, neglijență în serviciu, falsificare de acte oficiale. Don semnă totul fără să crăpnească, adăugând din obișnuință și gradul Hauptfelwebel. Nu mai ești niciun fel de Hauptfelwebel, se strop și la el cați. Ești un simplu arestat, un nimel nume, pricepi? În acel moment dramatic, ușa se deschise, lăsând să treacă prin ea un ofițer mărunțel, aproape pitic. Însă din acest chiștoc de om se degaja o teribilă impresie de forță. Avea gradul de colonel și purta uniforma gri deschis, a artileriei de asalt, cu două capete argintii de mort pe petnițele negre. La centilon spânzura, într-un toc de piele maro nou-nouț, uriașul Parabelum P38, care față de micimea posesorului, semăna mai curând a obuzir decât a pistol. Muneca stângă frutura goală. La gât, atârna de panglicuța ei, crucea de aur cu frunze și spade, una din decorațiile cele mai prestigioase și mai râvnite. Nasul personajului era uriaș, ai doma figurilor de provă ale fregatelor de altă altădată, depășind sensibil umbra pe care o arunca viziera, tras adânc pe ochi a caschetei, gri deschis și ea. Mărunțelul se oprind în mijlocul camerei și așteptă. Don sări în sus ca împins de un arc praznic. Atențiune, răcni el! Domnule colonel Haut se necă, dar se corectă imediat. Arestatul Don Ioachim e prezent împreună cu doi polițiști. Niciun mușchi nu trebuie sări pe echipul colonelului. Semăna cu o statuie de gheață bătută de clivățul iernii. Cei doi gestapoviști se ridicară și ei. O tăcere de moarte se lăsă în birou. Prin simpla sa prezență, colonelul cel pitic domina situația. Perdonul apucă tremuratul. De câte ori îl întâlnea pe comandantul închisorii, simțea cum i se mațele de frică. Într-un târziu acesta rupse tăcerea. Domnii aparțin poliției secrete. Constată el cu o glacială indiferență în glas. Exact, domnule colonel, clănțănii Katz. Expresia poliției secrete nu îl încântase deloc. SS Oberscherführer Katz, însoțit de Unterscherführer Schröder ca asistent. Detașați în vederea întocmirii unui raport privind asasinatul săvârșit în blocul 6 al închisorii militare Torgau de către un deținut asupra persoanei unui Stabsfeldwebel. Sper că v-ați putut efectua ancheta, domnilor, se interesă colonelul pe un ton insidios dulceag. Presupun că da, de vreme ce vă găsesc în canceraria sectorului 2, căruia îi aparține blocul 6. Don e cumva complice la asasinat? Nu, domnule colonel, răspunse Colonelul ridică o sprânceană. nările pare parpitară ca ale unui ogar care a dat de urmă. În cazul acesta nu mai înțeleg nimic. Aș putea afla ce caut acești domni în cancelarea sectorului 2? Fără grabă, scoase din buzunarul tunicii un ceas cu capace de aur și verifică ora după pendula din perete. Domnii au trecut prin corpul central de gardă la ora 9.37 de minute. Acum sunt orele 17.14, deci 7 ore și 37 de minute de când domnii se află în incinta închisorii. Iar eu abia acum am plăcerea să-i întâlnesc. Ori eu și nu sectorul 2 am cerut să veniți. Am dorit ca încheta să fie efectuată de persoane străine instituției, să vă fi prezentat la comandamentul meu și să fiu uitat eu lucrul acesta de necrezut. Pentru a treia oară în aceeași zi, ușa se deschise fără ca cineva să fi ciocănit, în prealabil în ea. Era majorul Adi Valorti. Bonjour, făcu el jovial, dar înțepenit de parcă l-ar fi izbit trăsnetul. Ticul nervoasă îi schimbă în osiră fața, gura îi se deschise și se închise de câteva ori și până la urmă se hotărâ să se prezinte reglementar, adăugând că nimic desemnalat și îndrăzind chiar să se intereseze de sănătatea colonelului, așa cum se poartă la Viena, adăugă el cu un soi de chicoteală complice în glas. Colonelul replică sarcastic, nu prea stați bine cu imaginația la Viena, maiorule. Dacă pentru dumneata nu s-a întâmplat nimic, Țin să te anunț că s-au petrecut anumite fapte catastrofale, cu consecințe, cu consecințe neplăcute, încheie el, izbind ușurel cu cravașa și am lui, Dorn. Într-adevăr, într-adevăr neplăcute, domnule colonel, prezumaiorul că e cazul să întărească spusele superiorului. Nu și pentru mine, preciză comandantul. Pentru dumneata. Maiorul își înghiții saliva. Brusc simți că nu mai poate de cald. Colonelul prinț în ar cade monocul, luă din mâinile lui Caț, încremenit în poziția de drept, raportul proaspăt întocmit și-l citea într-o tăcere de mormânt. Tâmpenii, spuse el aruncând foile dactilografiate pe masă. Aruncă o privire spre Caț, apoi una și mai lungă spre Schröder. Dumneavoastră, domnilor, ați nesocotit în totalitate ordinul meu de a vă prezenta la comandamentul închisorii, adică la mine. Din potrivă, ați găsit că e mult mai amuzant să bântuiți prin cancelarea sectorului 2 și să vă jucați de-a curtea cu juri cu unul din subordonații mei. O clipă făcut pauză, cei doi gesta gestapoviști încremeniseră fix în portretul lui Adolf Hitler, obligatoriu în orice birou, sugând de la el forță și curaj. Tăcerea dumneavoastră o iau drept o mărturisire. În următoarele 5 minute vă prezentați la meu care a lămurit tot ce era de lămurit și căruia îi veți semna anumite acte. Diseară sunteți așteptați la Berlin. Mâine dimineață veți pleca pe frontul de est în cadrul unui pluton de poliție militară dintr-un batalion de marș. Cu un gest sec mâinii îi mătură pe cei doi spadasini ai lui Himmler. Călătorie sprâncenată, domnilor! Bocănin cu tălpile lor țintuite, cei doi o șterseră. Suflară abia când ajunsără pe coridor, cați i măturisi lui Schröder. Să o ștergem, javra dracului, are pile peste tot. Doamne ce boală am pe colonii ăștia." Zece minute mai târziu zburau ca suflați de vânt prin poarta închisorii, blestemându-l amanic pe Ian Gustav. După plecarea lor, micuțul colonel se întoarse spre Dorn. Ai fost mult prea mult timp, temnicer șef. Ultimele evenimente mi-au demonstrat că serviciul acesta nu-ți mai place. Ba chiar te obosește." Însă, dumneata Adon, ești un ostaș curajos și văd că arși de dorința să te măsuri și să-i înfrunți, corp la corp, pe inamicii raihului și ai Führerului. așa e, Da, domnule colonel, băigui don, trecând prin toate culorile curcubeului. Eram sigur de asta, susură colonelul. Documentele dumitale sunt gata întocmite la adjutantul meu. Ba, cred chiar că ești deja la comandantul batalionului de marși. Te prezinți într-o oră. La revedere și drum bun. Don dispăru din scenă. Pocni la ieșire de două ori din călcâie și se mistui ca alungat de vârcolaci. Un univers întreg se năruise. Totul se terminase, totul se izprăvise. asta e recunoștința mea pentru tot ce am făcut. Arunca la grămada de bălegar. Eu să mă bat pentru Führer și Reich. Să ia dracul pe toți, să fiu alungat din închisoare. Din închisoarea mea. Alză la focul să-l arză pe colonelul ăsta. N-apucă Don să tragă ușa după el... Găpeticul colonel se răsuci către maior. Ce mocilă mai ești închisoarea asta, majorule? Cui a venit ideea năstrușnică să te trimit aici? Majorul tuși, înghițind insect, dar se feri să răspunde. Te-ai lăsat dus de nas, continuă necruțător colonelul. Dumneata și întregul sector, de un care major. Sunt lucruri pe care nu le tolerez. Ori ești ofițer, ori ești o cârpă. Dumneata ce ești? Ofițer, domnule colonel. Maiorul încerca să-și facă un glas de stentor, dar nu prea reuși. Găsești? Vom vedea." Întrucât însă chestiunea mă interesează direct, ți-am găsit un alt post. Regimentul de pionieri are nevoie de un comandant de batalion. Ori dumneata cel puțin așa o indică uniforma, ești genist. Unitatea lor pleacă zilele astea pe front și comandantul regimentului mi-a spus că ar fi fericit să te numească în această funcție. Pornind de la ideea că te consideri ofițer și nu obiectul acela de care tocmai vorbisem, mi-am zis că vei fi fericit să lupți pentru patrie și, eventual, să-ți sacrifici viața pe altarul ei. Surâzând, ciungul colonel scoase din buzunarul vestonului o foaie de hârtie bătută la mașină și-o întinse maiorului devenit alt cavalul. Ca să evit pierderea de timp, agiotantul meu a întocmit o cerere de transfer la batalionul de marș al regimentului de pionieri. Nu rămâne decât să o semnezi. Îți ureși Dumitale același drum bun Duse cravașa în chef de salut La viziera caschetei Se-a răsucit pe călcâie și dispăru Fruturarea mânecii goale Se mânea cu un adiu obajăcoritor Groasnic, își spuse mai ori unde am ajuns Și dacă voi fi rănit ce o să zică doamnele din lumea bună vieneză de un bărbat estropiat Se prăbuși greoi pe taburetul grosolan Din mijlocul camerei Groasnic O clipă se gândi să se sinucidă Dar tot el își zise că sinuciderea nu rezolvă nimic. Poate va izbuti să obțină o slujbă mai acătării în spatele frontului și, cine știe, chiar și o decorație. Iar prinde bine când se va întoarce la Viena. Îmbărbătat de această perspectivă, Maiorul își făcu valizele și nu omise să pună într-una din ele 28 de cămăși albe. Tranșeile au constituit pentru el o surpriză din cele mai neplăcute a murit de dizenterie în lagărul de prizonieri de la Tobolsk în 1948. L-au găsit zăcând în fața barăcii cu numărul 9. Toate sentințele curților marțiale treceau pentru semnătură pe la șeful controlului judiciar al armatei. Șeful acestui serviciu, generalul de infanterie von Grabach, citea doar arare ceea ce semna că era vorba de un lot de cărnați sau de o condamnare la moarte, pentru el era aproape tot una. Îi plăceau cismele cu scârț, la fel ca și a amicului său, generalul de intendență von Schroll. Puterea acestuia era de asemenea deosebit de mare. Deseori, un camion cu alimente făcea mai mult decât un tren cu muniții și câteva lădițe cu coniac franțuzesc puteau deschide cele mai ferecate porți ale unei închisori. Obă, loitnanul Brâncăr, Surâdea în sinea sa, contemplându-l cu interes pe generalul de intendență. Relațiile, enunța acesta, făcând să-i zornă epintenii, sunt un lucru foarte important. Obălânt, nanul, se prefăcea că nu înțelege. Generalul se văzu nevoie să-și demaște cărțile. Tot în sinea sa, prin căr, rânja satisfăcut. A intrat la apă, cretinule, îl spuse el înțepenit în poziție de drepți. Plecând, pocni de trei ori și din călcâie. Generalul se simțea într întru totul liniștit. În care era un ofițer leal, un autentic brusac, crescut la școala virtuților tradiționale. Fireștea nici nu-i trecea prin minte că și-a fundul pe un vulcan ce sta să erupă. Generalul de infanterie von Grabach, generalul de infanterie von Grabach, șeful controlului judiciar a patru corpuri de armată, Se plimba de colo până colo prin somtosul său birou, ale cărui ferestre ofereau o admirabilă priveliște asupra lui Landver Canal. Era într-o excelentă dispoziție, deoarece amanta sa-i promisese să iasă cu el seara și generalul se bucura de pe acum de ceea ce avea să urmeze. O și vedea pe doamna von într-un minuscul slip roz. Generalul se dădea în vânt, după culoarea roz avea și el îl în această nuanță. Zâmbi și-aruncă o privire nerăbdătoare asupra cadranului ceasului său de mână, un ceas de aur, cadou al Consiliului Municipal din București, oraș în care petrecuse patru luni de vis. Ce femei, ce petreceri, ce partuze! Aici, la Berlin, lucrurile stăteau complet altfel. Trebuia să alegi după o femeie până ți ieșea limba din gură, dar și mai era, era hoarda aceea de turnători ai partidului, de esesiști deghizați, veșnic la pândă, Jigodica ăștia n-aveau ce căuta într-o armată de gentumeni Generalul se schimonosi de dezgust Se apropie de fereastră și lăsă privirea să-i rătăcească peste apele leneșe ale canalului Un remorcher a smaticturat pe el câteva șlepuri pântecoase Neapărat să nu uite să-i strecoare un la amicului său Generalul de divizie în legătură cu soțul Ebei Ce tămbălău A ieși dacă acest capitan Fon să s așa pe nepusă masă? Ne-a zis a strâni imediat pe toți prietenii săi de pe prinț Albert Strasse. Generalul se și vedea degradat și expediat într-un batalion disciplinar. Îngăduința și înțelegerea erau virtuți necunoscute în cel de-al treilea Reich. Ca și cum era o crimă să te culci cu o femeie măritată al cărei soție pe front. Aghiotantul său intră și depuse pe biroul sculptat câteva hârtii. Erau dosare roz venite de la curtea marțială. Două dintre ele erau barate de câte o lată de culoare roșie. Cazuri și de condamnare la moarte. Domnule general, spuse ofițerul cu un glas ciudat, venit parcă din cap. Sunt și două cereri și de grație resosite de la Torgau. Un locotenent artilerist, om ucidere, un plutonier de infanterie, desertare. Mulțumesc, Walter. Lasă-le pe birou. O să le examinez când o să am timp. Veșnile bar la cap cu cererile astea de grațiere ca și cum am grația vreodată. Mai cu seamă noi cei din armata a patra, reputați ca cei mai duri. Niciun fel de sentimentalisme Se Sentința cea mai aspră în instanță și orice recurs respins. Disciplina trebuie să fie de fier. Zâmbind după această tiradă, generalul întinse aghiotantului, porț sigaretul său placat cu aur. Servește-te, Walter. Țigări americane veritabile, sosite prin Crucea Roșie. Pufnii în râs, probabil că cei de la Washington știu că le fumăm noi și nu piloții lor căzuți prizonieri și crapă de ciudă. Mulțumesc, domnule general, susură aghiotantul. Se instalară la fereastră uitându-se la o companie de recruți care mărșăluiau cântând pe alee. Frumoși băieți, murmură generalul, adevăratul tineret, german. Cu asemenea material uman vom merge departe, întocmai, domnule general, Am asistat ieri la câteva exerciții de luptă, cât entuziasm. Pot să vă încredințez că sunt cu toții gata să moară pentru Führer. Genială idee acest hiper jugând ca formație de pregătire paramilitară. Generalul Zâmbi aprobă din cap și făcut rotocoale de fund. Ai fost cumva în ultima vreme pe la localul acela cu țigani, Walter? Nu mai departe decât aseară, domnule general. Fond graba Chicoti. Ceva interesant? Dumneata care ești cunoscător și făcut cu ochiul. Diverse cucoane, unele foarte receptive și schiță un gest sugestiv. Generalul chicotii din nou. Măritate? În marea lor majoritate, da, cu bărbații pe front sau în teritoriile ocupate. O frumusețe de epe, bine dresate și aghiotantul pufnii în râs de propria comparație. Se vede bine că profit din cavalerie, aprobă încântat și el generalul și încă dintr-o aleasă școală. Nu cumva cunoști din întâmplare un pur sânge numit Eba Fon se interese el pe un ton ce se voia indiferent. Tânărul Aghiotan se prefăcu adâncit în gânduri. O anumită inflexiune din glasul șefului său, făcuse să sune clopoțelul de alarmă. Ebafon Fon repeta repetă el, n-am auzit niciodată numele ăsta. Vine și ea pe la țigani? Nu cred, făcu generalul mai sec. Voiam să știu doar dacă o cunoști. Râse confidențial. Pricepi? Unul dintre prietenii mei se dă în vânt după ea. Aghiotantul râse și el cu discreția cuvenită, aruncând și o privire pe piezișei superiorului său. Poftim întrebare. Acum nici două luni, el și doamna respectivă participaseră la o petrecere în stil roman. Și numită a eba trecuse prin brațele a cel puțin zece bărbați. Cu un semn ușor al mâinii, generalul își concedie aghiotantului. Gândurile erau numai la noaptea ce avea să vină și la cum o va dezbrăca pe frumoasa și poluptoasa Eba. Luă primul dosar de pe masă, îl răspăiei fără să-l citească, apoi îl aruncă la loc și ridicând receptorul, formă un număr. Îi răspunse un glas cald de femeie. Eba, scumpă, sunt eu, Claudiu. Visesc la seara noastră. Un lung sărut pornind pe filul telefonic. Se auzi un râs sonor. Și eu nu uita că mi-ai promis o blană. N-am uitat, vei căpăta mantoul. Trei zile la râncele două cereri de grațiere rămaseră pe biroul generalului, fără ca cineva să se atingă de ele. Erau mulți și nu numai la Torgau, cei care așteptau cu inima sfârșiată o răspuns la ultima lor speranță. Câte de mersuri, câți bani câte umilințe costaseră aceste cereri și de grațiere. Nădejdea se născuse din lacrimi și din mituiri și din plânsete. Sora locotenentului de artilerie devenise ipocnica unuia din membrii curții marțiale doar ca să obțină o recomandare. Un prețios covor persan și bijuterii de familie trecură de la un proprietar la altul. Nevasta plutonierului artilerist făcea ore suplimentare la o fabrică de muniții ca să aibă cu ce plăti drumul de la Hamburg la München, singurul loc de unde își putea procura certificatele necesare cererii de grațiere. Și acum în două celule de la Torgau și în două cămine din Hamburg, niște ființe omenești așteptau cu inima strânsă. Știau că dosarele lor se află pe biroul unui personaj care putea ucide sau milui după bunul său plac. Orice pedeapsă cu moartea putea fi comutată. Decizia aparținea numai și numai generalului. Până una alta însă generalul nu avea timp. Pe ușa biroului său atârna o pancartă albă scrisă cu roșu ocupat cu probleme de serviciu, a nu fi deranjat. Walter o vedea de câte ori trecea pe acolo. Serviciul, Walter, serviciul, spunea râzând generalul și păcea ștringărește cu ochiul. Serviciul se chema Eba von Tirlitz, șeful intendenței, generalul de divizie Șrol, îi procurase generalului von Graba un mantou de zibelină, confiscat cu prilejul unei descinderi efectuate de SS. Blan ar fi trebuit livrat armatei pentru a fi transformată în căptușală destinată combatanților de pe frontul de est. Dar exemplarele cele mai frumoase erau imediat înhățate de diversi ștabi pentru nevestele sau amantele lor. Cele de mai mică valoare reveneau grangurilor din trupele de ocupație, iar cei care ocupau tranșeele nu căpătau nimic. Generalul de intendență ținea cu tot din adinsul să fie în termini cei mai buni cu șeful controlului judiciar. E nevoie de relații, spunea el întotdeauna, chicotind ca o bătrână râzgâiată. Munca dumitale e pasionantă, scump pe coleg, tocmai, îi zicea el generalului de infanterie. Da, e în permanență câte ceva interesant, îi răspunse acesta, mânuind cu eleganță o scobitoare de argint. Se găsea în biroul intendentului șef, confortabil instalat în cel mai spațios fotoliu din piele. Acest birou era unul din cele mai somtoase birouri din tot Berlinul. Nimic făcut din economie. Paharele din care își sorbeau coniacul erau din cristal cizelat de Boemia, scrumierele din cel mai fin porțelan de maison. Firește, firește gângurii intendentul, luând o înghițitură zdravână de coniac. Coniacul fusese rechiziționat în Franța și era în principiu destinat spitalelor.